פרק כ"א. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, בשלוח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה, ואת צפניה בן מעשיה הכהן, לאמור, דרושנה ועדנו את אדוני, כי נבוכדרצר מלך בבל נלחם עלינו, אולי יעשה אדוני אותנו ככל נפלאותיו, ויעלה מעלינו. ויאמר ירמיהו עליהם, כותמרון אל צדקיהו.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 האומרים, מי יחת עלינו, ומי יבוא במעונותינו. ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם, נאום אדוני, והצדתי אש ביערח, ואכלה כל סביבך.